Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Public Viewing in Nienburg, Schwerverletzte nach Unfallflucht und ASC spielte in Polen. Radiomittelweser Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. In Hoja stehen mit dem Ausbau der Buchenstraße weitere Baugrundstücke zur Verfügung. Die Ausbauarbeiten sollen demnächst abgeschlossen werden. Die Grundstücksgrößen liegen dort zwischen 525 und 967 Quadratmetern. Die Nachfrage nach Baugrundstücken in Hoja sei groß und es stehen nur noch wenige freie Grundstücke zur Verfügung, teilt Anche Grünhagen vom Bauamt mit. Die deutsche Nationalelf gewinnt das letzte Gruppenspiel gegen Nordirland mit 1 zu 0 und steht somit im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft. Auf der Nienburger Fanmeile in den Wallanlagen sahen erneut mehr als 2000 Besucher das offensiv angelegte Spiel der Weltmeister. Bei der Frage, wie weit das Team von Jogi Löw kommt, waren sich die Nienburger größtenteils einig. Viertelfinale. Finale. Also ich vermute, dass sie mal wieder ins Halbfinale kommen und dann ja, gegen Italien oder Spanien ausscheiden werden. Ins Finale. Ja, Finale, das muss auch so sein, weil ich habe fliege nämlich zum Finale äh, das Wochenende nach Mallorca und ich will Deutschland sehen. Das muss ja wohl reichen, ne? Natürlich ins Finale. Deutschland kommt ins Finale und Deutschland wird auch Europameister, bin ich fest sicher. Ich glaube, dass wir Europameister werden. Natürlich Finale und dann gleich Europameister, Weltmeister im All und fertig. Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es gestern Abend gegen 18 Uhr. Eine 15-jährige Nienburgerin befuhr mit ihrem Fahrrad in Nienburg die Leidenstraße aus Richtung Hannoversche Straße kommt in Richtung Georgstraße. Einem Bereich des Museums entgegenkommender Fahrradfahrer bog unmittelbar vor ihr nach links in die neue Wallstraße ab und fuhr dabei gegen das Fahrrad der Jugendlichen. Diese kam hierdurch zu Fall und zog sich neben den sichtbaren Schürfverletzungen auch ein Schädelhirntrauma zu, welches einen stationären Krankenhausaufenthalt erforderlich macht. Der Unfallflüchtige-Verursacher deutscher Herkunft soll ca. 25 Jahre alt und auffallend dünn gewesen sein. Bekleidet war er mit einem blauen Kapuzenpullover. Weiterhin soll er ein schwarzes Fahrrad geführt haben. Diesen Vorfall sollen auch ein älterer Mann mit einem Hund sowie eine junge Familie mit Kinderwagen beobachtet haben. Insbesondere diese Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nienburg zu melden. Willkommen zum Sport mit Philipp Kessler. Der ASC Nimburg nahm zuletzt an einem internationalen Fußballturnier im über 800 Kilometer entfernten polnischen Trobin teil. Jugendleiter Patrick Bauch, Betreuer Sinul Haas und die 15 mitgereisten Jugendlichen verloren das Auftaktspiel gegen den Gastgeber aus Trobin mit 0 zu 3. Die weiteren Gruppenspiele konnten die Nimburger jedoch gewinnen und so kam es im Halbfinale zum Duell mit Favorit Wiesler Plock. Hier verlor der ASC gegen den späteren Turniersieger trotz guter Leistung mit 0 zu 2. Am Ende freute sich das Team von der Weser über einen guten vierten Platz und viele neue Erfahrungen. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.